עמית כהנא השתתף בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל בשנת 2012 עם עבודתו בתחום הפסיכולוגיה בנושא הסינטמוגרפיה הפסיכוסכמטית של בחירה חופשית עליה זכה במקום השני שירה אברמן השתתפה בתחרות זו על עבודתה בביולוגיה בנושא מעורבות הציטוקין IL-1 במחלת האלצהיימר וזכתה בצל"ש. עמית, שלום. בוא... היי, בוא תספר לי על העבודה. אוקיי, okay, אז... בעיקרון מה שניסיתי לעשות בעבודה זה למצוא איזושהי אה, שיטה שתוכל לחדד את העברת מסרים בקולנוע באמצעות אלמנטים אסתטיים כמו אור, אה, קולות, תזוזות מצלמה וכדומה. אה, הרעיון מאחורי זה היה שבעצם כל רעיון אפשר להעצים את ההשפעה שלו על הצופים בעזרת אה, שימוש נכון באסתטיקה, מה שנקרא בשפה המקצועית סינמטוגרפיה. ונסיתי למצוא דרך האם אפשר בעזרת השוואה לתורות פסיכולוגיה שונות, האם אפשר בעצם לחדד את ההשפעה של אותם מסרים על הצופים באמצע... באמצעות אותם שיטות אסתטיות. ושירה, על מה הייתה העבודה שלך? העבודה שלי בביולוגיה, עם הרבה מילים גדולות כמו ציטוקין ו-IL1. Um, שמה הן אומרות? זהו, אז בעיקרון uh, טכנית ציטוקין זה חלבון, ש... הציטוקין שלי, אפשר להגיד איילואן, uh, חלבון מקשר בין מערכת העצבים למערכת החיסון, uh, שידוע שכבר יש לו קשר למחלת האלצהיימר ובעיקר לבעיית הזיכרון במחלה. אנחנו בדקנו מה קורה כשאנחנו uh, חוסמים את ההשפעה שלו ומה קורה בעצם לעכברים שחולים במחלה. וגם לכאלה שלא. ומה גילית? Um, מה שהיה יפה, התוצאות שלנו יצאו מאוד מאוד יפות, uh, שהצלחנו לעזור מאוד לעכברים שחולים במחלת האלצהיימר מבחינת uh, למידה וזיכרון. עשו, עשינו להם ניסויים התנהגותיים, ועכברים שחולים במחלה השתפרו פלאים uh, לכאלה שאנחנו השתנו להם את התאים שאנחנו רוצים, שחסמנו את ההשפעה של הצידוקין הזה. והתוצאות שלהם היו טובות כמעט כמו עכברים רגילים לגמרי, שזה היה מדהים לראות. ואיך היה לעבור את כל התהליך הארוך והמסובך הזה של כתיבת העבודה? מבחינתי זה היה ממש כיף, אני נהנתי מכל רגע. היו לי מלכים מדהימים, מלווים מדהימים, חנה שרף שהייתה מרכז עבודות הגמר בבית הספר. איך, איך חנה שרף. והמורה המלווה שלי, ששמה יעל יוסו סגל. שבעצם, כל טקסט שכתבתי ישר, בדקו וערכו ומצאו כל השגיאות כתיבה, הטקסט, בין הטקסטים המבולבלים שלי. מה היה הדבר הראשון שעשית, אבל שממנו התחלת? שממנו התחלתי, הם, קודם כל, ניסים למצוא נושא, ובעצם עשיתי שילוב בין לקולנוע, וחשבתי, טוב, איזה דברים אני אוהב, שאולי אני אעשה להם עבוד גיימר, אז <עש> עלה לי רשימה של סרטים, זאת אומרת, טוב, נעשה עליהם, ואז רציתי לומר, טוב, מה אני יכול לומר עליהם? ואז uh, יש לי שני הורים פסיכולוגיים, אז שאלתי אותם, והם אמרו לי, טוב, תראה, אפשר כאן למצוא דברים בפסיכולוגיה. ואז ניסיתי לעשות uh, שילוב בין שני התחומים ולראות מה יצא. Uh, וזה באמת, באמת היה מאוד כיף. זה בעצם העבודה, בעצם, מה שעשיתי בה זה לראות סרטים ולומר מה אני חושב עליהם. בגדול. זה פשוט, במקום ללכת ולעשות ניסויים או לפתוח ספר ולחפור את הראש, פשוט מין לראות סרט וליהנות. אז... Uh... ולאיזה מסקנות הגעת בעבודה שלך? איזה מסקנות? לקחתי שני זרמים, זרמים מרכזיים מהפסיכולוגיה, הביביוריזם וההומניזם, לא משנה כל כך מה הם אמרו, אבל היה להם דעה מנוגדת על מושג הבחירה החופשית. אחד אמר שיש בחירה חופשית, שני אמר שאין בחירה חופשית, בגדול. ונסיתי לראות האם יש סרטים ש, שתומכים באחד מהזרמים האלה, לראות איך הם מציגים את המושג הזה שנקרא בחירה חופשית. באיזה, תן, תן לנו דוגמא של סרט שהשתמשת בו. ו... דוגמא של סרט. אחד הסרטים המרכזיים שהשתמשתי בהם זה המופע של טרומן, של פיטר וויר, שזה מדובר על בן אדם שחי כל החיים שלו בסטודיו, בעצם כל הפעולות שלו, בעצם מישהו אחר החליט, איך הוא יחיה את החיים שלו. ומדובר על, הסרט עוסק בבחירה החופשית של הבן אדם הזה, האם הוא מסוגל באמת... האם הוא מסוגל להפעיל את הבחירה החופשית שלו ולצאת מתוך הסטודיו הזה. ואז, מאחר שהוא כן עושה את זה, על הסרט בעצם מעלה את נושא הבחירה החופשית ומדגים באמצעות אלמנטים אסתטיים מסוימים, ה... הוא מדגיש את, ה... את המושג הזה. ואז, מה שניסיתי לעשות זה... לראות האם איזה עוד סרטים משתמשים באותם אלמנטים אסתטיים ולראות האם אפשר אולי למפות אותם, לתת מין איזשהו תרשים סכמטי, ככה אני קראתי לזה, של השימוש האסתטי להעברת המסרים הפסיכולוגיים המורכבים האלה. אז הגעתי לאיזשהו, לתרשים הזה, למערך, מה שקראתי לו, המערך הסכמטי. אה, זהו, ואני חושב שהוא יוכל, אה, אם במאים ירצו להשתמש בו, אולי לחדד את המסרים שהם יעבירו בסרטים שלהם. אני חושב שיש בזה הרבה מאוד פוטנציאל בעבודות מי יפה, גם אני חושבת. שירה, איך היה לך לעבור את התהליך? זה היה מאוד חווייתי, היו הרבה עליות וירידות. היו רגעים שנשברת, שאמרת שאולי... היו רגעים של ייאוש, של זה לא נגמר, וגם בחלק המעשי וגם בחלק העיוני. אפשר להגיד שבחלק המעשי אני... מה שעשיתי חלק מהעבודה השחורה שלי במעבדה היה לשבת ולבדוק סליידים, ‫לספור תאים, לעמוד, לעבוד בחדר קטן וחשוך עם מיקרוסקופ, ‫אור ומחשב. ‫וסיימתי קופסה אחת של סליידים ‫שעבדתי עליה הרבה מאוד זמן, ‫והלכתי נורא נרגשת לה, ‫לאחד הדוקטורנטיות שם, ‫ואז היא אמרה לי, ‫אה, ah, יופי, אז תיקחי עוד אחת מהמקרר. ‫וזה היה נורא מייאש ‫כי בדיוק סיימתי את הקופסה. איך בעצם הגעתם לזה, שניכם, לעשות עבודת גמר? בעצם אתה נראה לי כבר אמרת, אז איך את הגעת? למה בחרת לעשות עבודת גמר? נחשפתי לזה המון מהבית ספר שלי, מהתיכון הישראלי למדעים ואומנויות בירושלים. אני במגמת ביולוגיה, וכל הביולוגים במגמה, שאנחנו 12, זה חובה, היה חובה לכולנו לעשות את העבודה. וכולנו חיפשנו מנחים, והמנחה שלי, פרופסור רז ירמיה, מהאוניברסיטה העברית בהר הצופים, הוא פסיכוביולוג והוא חבר טוב של ההורים שלי. אז זה היה להם רעיון, תדברי איתו, הם אמרו חוקר מוח, בטח יעזור לך. אז uh, ככה הגעתי אליו. <ע> <ע> מה הרווחתם חוץ מהידע הנרחב, שכמובן אני מאמינה שהשארתם אותו, איזה דרך מוסף קיבלתם? הרווחים, לא יודע, זה פשוט, העצם ה... היכולת לכתוב עבודה אקדמית. כל התהליך. כן, ברמה גבוהה. שזה דבר שהוא ממש לא מובן מאליו, שתלמיד תיכון פשוט ילך ויעשה עבודה שאפשר להגיש אותה כעבודה סמינריונית באוניברסיטה. וזה גם לא מובן מאליו שתלמיד תיכון ילך לאוניברסיטה וישב... אני ישבתי ולמדתי עם סטודנטים, זה הזוי. אני לא אמורה לעשות את זה בכיתה י"א. כן. פשוט, כל האינטראקציה עם אנשים, גם התחרויות, הכל. זה... תחרויות, <אז, אז... אז לאיזה... זכיתם? אתה בעצם זכית במקום השני, ונסעת, כן. הצגת את ישראל בתחרות בפנסילבניה. נכון. אז מה היה הפרס שזכית בו בתחרות? <אז> קודם כל, התחרות שגם אני וגם שירה השתתפנו בה, נקראת תחרות מדענים ומפתחים צעירים, שמתקיימת במוזיאון המדע. מתקיימת כל שנה, היא פתוחה לקבל עבודות גמר מכל הארץ בנושאים שונים מביולוגיה ומתמטיקה עד היסטוריה ומדעי החברה. היא בעצם בוחנת את האיכות של עבודות הגמר גם מבחינה מדעית או גם מבחינה של לפתח, היכולת לפתח מודל חדש או מכשיר חדש שהוא יכול לעשות שינוי גדול בתחום שמנהוג אז זהו, היה לנו שם שופטים מדהימים, ופשוט תחרות שמתחייאסת לך כמו חבר במשפחה, שזה היה מאוד מרגש. זה מעמד מאוד, באמת מאוד מרגש, לעמוד מול שופטים שעומדים ובוחנים את העבודה שלך, ובעצם פרופסורים פה, ודוקטורים פה, ואחת הבנות שהייתה לידי, עמדנו שם עם פוסטרים, והיא הרצתה בעצם לאחד הדוקטורים שכתב את המאמרים שהיא... ביססה עליהם את העבודה שלה. אז נורא הלחיץ אותה, כי היא עמדה מולו והיא ראתה את השם שלו כל כך הרבה פעמים במהלך העבודה. אז זה קטע מאוד מרגש לעשות את זה. בתוך העבודות יש כמה עבודות, בדרך כלל מקום ראשון, שני, שלישי. השנה, שנה שעברה למעשה, היו די הרבה עבודות שזכו, הייתה שנה פוריה במיוחד. אני זכיתי עם עוד שלושה אנשים במקום השני. זה נותן מלגה אה, סמלית אה, ללימודים אה, גבוהים בארץ אה, וחוץ מזה אה, זה נתן לי מקום במשלחת הישראלית לתחרות שנקראת אינטל אה, אייסף שזה אה, תחרות אה, מדענים ומפתחים צעירים רק מכל העולם השתתפו בה אה, 64 ארצות אלפי אלפי פרויקטים ומתחרים אה, אנחנו היינו במשלחת הישראלית נחשב באזור אה, חמש עבודות הם שמונה אנשים לדעתי. היא התקיימה בפיטסבורג, בפנסילבניה, היינו שם שבוע. תחרות בסדר גודל עצום, עם מלא מלא מלא פרסים, מכל מיני סוגים וגדלים ושוויים שווי. פשוט חוויה מדהימה, ממש. ממש, זה... ושירה, במה את זכית, את קיבלת צל"ש על העבודה כן, אני קיבלתי צל"ש, זה היה גם מאוד מפתיע, אני בכלל לא ציפיתי. Um, אני זכיתי לנסוע למחנה מדעי בגרמניה בשלושה שבועות. Uh, בעצם, אני לא יודעת אם מחנה זה המילה שמתארת את זה, כי אני בעצם נוסעת ולומדת קורס בחירתי באיזה נושא שאני בוחרת באוניברסיטה, במוסד אקדמאי בגרמניה. Um, אני הולכת ללמוד באמת, בחרתי או גרמנית או ביולוגיה, יותר נוירולוגיה, מה שקשור לעבודה שלי. עם עוד שני אנשים, עם עוד שני אנשים שגם קיבלו צל"ש ו... וזהו, כן, שלושה שבועות, זה גם עניין יפה, כל הכבוד לשניכם תודה אז תודה לעמית כהנא ולשירה אברמן שהשתתפו בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל על עבודת הגמר שלהם